سورت التکاثر ان هات تمتکاثر سورت التکاثر مکی صورت ده او په دې کې ایاتون دي ښا مکی صورت ده آیاتونه بغیر تی سورت القوثر نو نازل شوه او سورت الماعون نو مکی نازل شوه دلته یمې کې 1 تو 2 نمبر سورت ده اعلی نزول کې 14 نمبر سورتو قران ده ما قبل کرے را بڅرې چې ما قبل به بیان د قیامت او په دې کې بیان د قیامت دي موضوع یې ده تبع موضوع یې ده دببر غبلد ده فرایز من طبيو او کثرت د طلعې بیان او بل دا قرت دی ان په دې کې اتویش کلیمات تیپا اتا یا سن اتویش کلیمات او ایک توبی په کې حروف دي شپکشر حروف دي بګي او حتا کا تور الهاک متکاتور د دین عام تفسیر عام تفسیر دی چې هغه امش هغه مشور دی چې تکاثر تکاذر نه ملاقات مراد د اولاد د اولاد تکاثر او یاد مال تکاثر تکاثر د تفاول نه دی د تفاعل خاصه کی د انو تشارک دی انو د ټول خلق یوبل سره مقابله کې د ذاتیې په څگی تکاثر د مال او د اولاد او د کارখানو کې ښتوی انو الله الله فرمای چې دې ته بده نشته خلک ورته خبرو لري دیبه ترې پورې نه میچ کبرونه تور دی انو دا کومه شور تفیر دی دی بلکه مالین جمل وغیرہ چې کوم تفصیل ذکر کړی دی غدا دي و مکرمه کې دوه خاندانونو یوونو بنوستهم د بنو بنو عبد معنا او ان یو اختلاف ها یوې چې مونږه زیاتی هبلوي چې مونږه پرې زیاتی نه کوم ددوازې په لګوي مونږ زیات جو بلوي مونږ زیاتی ان دیو بل کړه پر زیاتی باندې خبره ده د طلب دیو شو مردم شو ماري شي مردم شو ماره بنو عبد معنا چې دوی زیات او فصل تو دا قبرونه شماره شوړو بانو تام ورته نه وريګ په دي نه کې موږ قبرونه شماره یذ موږ قبرونه کې څو دي دا ښه ماره بم کو بری طریقے شماره کولا انفه ان دوی ته قبرونه شماره نه دی جات نو الله وفرمای شيدا بي وقفا تاسو مردم شماره کې مړي وشماره کړی دي وقفا مړي په ګشمارې لکه دې ځله उठو نه دي چې به شي مند مړه उठو نه اچو چل کړو نه دا غي نه چل ځکه نو فرمایي الهاكم التكاثر داخل دوتونو کې کوي کنه او د کراشي ا موږ ځان له دوتونو جوړي توک ځان لا د مړو غام په دی جوړي نو فرمای الهاكم التكاثر الهاكم چې مشغولت رہی تاسو تکاثر یا نړواله د مال حتا زرتم المقابر رت حدا پوری چوینه تاسو قبرنا مقابر کلا توبه تعالی زرج رجو پویو بشي ثم کلا توبه تعالی مونږ بیا رجو پویو بشي تاسو قبرلو کې او په کلا <تصالت> لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون علم اليقين کاش کپو اشو کپو اشو یتا تو بعلم یقین ترا لترون الجحین امقاوین بتد جہنم لرا ثم ترون نار عین اليقين بیا بتو ادا تو دیدرا اليقين بستر گواني ثم لتسالون يومئذ عن الناين بیا بتاسن سوال کیږي په دغه ورځ باندې نعمتون باركي سوره